Коли Аліна повернулася наступного дня ввечері з Академії додому, то застала в майстерні маму. Та сиділа біля вікна, заплювши руки на грудях у хитромудрий вузол, закинувши ногу на ногу і дивилася на її картину. Ірина настільки була заглиблена в себе, що навіть не почула доволі гучного скрипіння вхідних дверей. – Сервус, мамо! – гукнула порога донька. – Доброго дня, доню! – якимось загубленим голосом прожибоніла мати. – Щось трапилося? – Ти якась дивна! – перепитала Аліна. Ірина сиділа бліда та здається, наче чимось сполохана. Та ні, все гаразд. Ця спека мене доконає. У тебе сьогодні добряче за стіною шуміли, нещодавно припинили. Можливо, закінчили. Як екзамен? Супер! Ніяких проблем, все чітко. Молодець. А ми тут кондиціонер тобі поставили, промовила Ірина. Літо обіцяє бути гарячим. Тепер не розстанеш. Тато пішов раніше, у нього засідання худради. Я залишилася показати тобі, як кондиціонером користуватися. Ірина кинула рукою на металічне одоробле, яке хизувалося своїм полиском біля вікна. Мама давала Аліні вказівки. Про всяк випадок залишила інструкцію до чудо техніки і чомусь поводила себе з дочкою, мов лікар, зі смертельно хворим пацієнтом. Аліна нашрушилась. Що це з мамою? Після того, як побачила цю картину, мов і з глузду з'їхала. Сиділи, пили чай. Мама принесла свій, не любила вона куплених. Тато за таку слабкість мамину самостійно вигадувати, чи їй, і не тільки, жартома називав дружину травницею. Ірина роздратовано шикала на чоловіка і просила так більше не говорити. Не забивати дитині голову різними небелицями. Хоча догнати що то за небелиці і чого такого дивного в слові травнице дитина не могла. Скільки себе пам'ятала Аліна, її ніхто ніколи таблетками не лікував. Постійно різні відвари інгаляції травні, навіть зеленки чи йоду в хаті не було. Для чого? Коли мама вміє робити чудодійні мазі на всі випадки життя. Правда, з лікарною все-таки вона мала справу. Двічі. Татові зробили операцію на пендецити, і Алінка його там провідувала. Другий раз. У 10 років, коли вони їхали на Шацький озеро відпочивати, дівчина вмудрилася дорогу отруїтися морозовим. Мама вдома забула свою травну чудо-аптечку, а дорогою щось заварити путня неможливо, слова мами. Тож довелося заночувати в районній лікарні, вже й забула, що то за містечко. Добряче тоді промили шлунок. А так, завжди мамині трави ставали у пригоді – від застуди, грипу, ангіни. Близькі приятелі батьків також часто густо зверталися до мами, коли вже офіційна медицина зовсім не допомагала. Любу мами до високої моди та зілля – дивна суміш. Тату виглядало з боку лише як невинне хобі такої собі гонорової львівської пані, надаючи Ірині природного шарму. Аліна ніколи не замислювалась, чому воно так. Трави, трави мурави навколо повно, та не кожен на ній знається та ще отак майстерно, як мама. Тато пояснював це раціонально. Не кожен вміє вправно малювати. Вірші писати, на скрипці грати, треба мати хист. Задумалася. А може і в неї є той талант, а? Одного разу Аліні самі закортіло навчитися підбирати трави, так як це робить мама. Мов, талановитий художник поєднує на полотні різні барви, так, щоб картина тішила не тільки око, а й душу. Тож одного разу попросила маму. Здається, Аліні тоді було літ 15, щоб навчила і її отих травних. Мама саме чарувала над чергом своїм варевом. З великої купи м'яти, що лежала на столі, вона вибирала, вибрала дві стеблинки і поклала Аліні по одній у кожну руку. Запитала, що відчуваєш? А що вона могла відчувати? Запах м'яти, однаковісінькі гілочки, все. Ну, хіба що одна виглядала більш реально, ніж інша і була на дотик трішки тепліша? От і сказала, що права стеблинка виглядає трішки менш реально від лівої, змазаної. Повторили цей експеримент разів п'ять. Мама кожного разу тільки кривилася. Відко, Аліна ні разу чогось там не вгадала. Згодом виявилося, що одна з двох рослинок, запропонованих мамою, була всередині хворою і в ліки не годилася. Тоді дівчина мала б відчути руками. Мама із сумом похитала головою і сказала «Тобі ще зарано, не час». «А може й на краще?» Що на краще? Аліна так і не зрозуміла. Можливо, зараз спробувати. А з іншого боку, вона вже має талант художника. Два таланти – то вже перебір. Мама розпитує про навчання, про друзів, про хлопців. Останнє розсмішило Арину. Мамо, перестань з мене витягувати інфу. Що тебе цікавить? Чи є у мене хлопець? Нема. Просто з ким-небудь не зустрічаюсь, а попадаються одні йолопи. Або, як ти кажеш, не здались катамаруди. Раптом несподівано Ірина злітає з крісла так стрімко, що те аж перевертається. Жінка підбігає до картини, хапає її та починає історично трусити не і верещати. Тогди повідай мені, дитинойко. Що тут все значить? «Чуєш? що? То не простяцькі химерники, не?» «Тоді що то, дитинойко?» Аліна здивовано дивиться на матір. Ірина з літературної української перестрибнула на діалект. Жінку трусить, по щоках течуть сльози. «Мамо! Ти що, мамо?» Аліна перелякано підбігає до Ірини, обхоплює її своїми руками, ніжно пригортає до себе, мов маленьку, наполохану школярку. Гладить по волоссі і ніжно цілує в голову. «Мамо, тихенько!» «Матусю, це тільки картина. Мені вона наснилась. Інколи таке буває. І в художників, і в письменників, і в поеті, і навіть у вчених. Вон Менделєєву його періодична система приснилась. Рафаелю Мадонна. Це тільки сон. Мамо, якщо воно тебе лякає, я її подарую комусь або продам. Тільки не плач». шепоче спантличена Аліна. Ірина поступово заспокоїлася. У словах Аліни було стільки терпіння і ніжності. Мати розуміла, дочка не бреше. «Алінко, ти...» «Носиш, сонечко, що я тобі подарувала?» – запитала Ірина, витираючи долонями сльози, змішані густо з косметикою, що текли так крясно. «Ношу, мамо!» – Аліна дістає з-під футболки срібний ланцюжок із колончиком у формі сонечка. Мамо, точно не при собі. До чого тут, сонечко?» Ірина подарувала його доні, коли тій виповнилося сім. Сказала жартома, що це оберіг, і чомусь взяла з дівчини тверду обіцянку його ніколи не скидати, навіть у ванні. Аліна завжди дотримується обіцянок. Усередині сонечка була порожнеча. От Ірина й заповнила її оберегом, зробленим за бабусиним рецептом. Аліна любила чіпляти на себе всілякі брязкальця. Однак сонечку ніколи не скидала і цілком підсвідомо ховала його від сторонніх очей під одяг. «Доню, пообіцяй мені, що в жодному разі ні за яких обставин його не скинеш», – благала Ірина. «Обіцяю, навіть у душі?» «Навіть у душі». «Треба поговорити з татом. У мами дійсно якісь проблеми». Вони ще декілька хвилин потеревенили про те, про се. Аліні вдалося трішки розвеселити маму. Та навіть пішла у ванну, поправляючи косметику на обличчі. Забринькав океан Ельзи з мобільного мами. Телефонував тато. Ірина поспіхом зібралася і пішла, ніби встидаючись того, що тільки-но ридала чи боялась, що донька почне про щось випитувати і їй доведеться виправдовуватися. На прощання поцілувала Аліну і прошепотіла. «Доню!» Знай, якщо тобі буде потрібна порада чи допомога або потреба з кимось просто поговорити без причини я завжди поруч. Аліна у відповідь тільки ствердно кивнула головою. Мама ставала якось геть іншою. Та крига, непорозуміння між ними, що стільки літ наростала, множилася і готова була перетворитися на вічну мерзлоту, зникла. Так інколи, після лютої, довгої зими приходить весна. Звечора гуляє віхола, трішіть мороз, а на ранок раптом всім своїм єством відчуваєш, прийшла весна. Повітря пахне нею, небо дихає нею, природа марить нею. Падають із неба перші теплі сльози весни, зрошують щедро землю та проганяють гетті віхоло й морози та випроваджують до наступного року зиму. Так і в них із мамою. Крига скресла.